СЕКРЕТИ НАЙБІЛЬШОЇ ПУСТЕЛІ САХАРА Це слово, що аж скрипить на зубах, асоціюється з безживними просторами – спекою, спрагою і, звичайно, міражами. Щороку тут спостерігається близько 160 тисяч цих атмосферних явищ. У полуденну спеку можна спостерігати, як на обрії з'являються водні поверхні і навіть оазиси, що колишуться. Ці іделічні картинки заманюють мандрівників у безводну пустелю. Вибратися з цієї пастки вдається не кожному. З інших явищ, що виникають у Сахарі, найдужче на людину впливають тривалі пилові бурі. Вони мчать зі скаженою силою, спричиняючи справжнє лихо. Багато які з грізних вітрів, що народжують подібні бурі, мають дуже погану славу. Так, у весняні місяці багато прикрощів завдає гарячий і сухий вітер, що дме протягом 50 днів. Ця особливість збережена в його назві хамсин або 50. Під час хамсину температура повітря перевищує плюс 40 градусів Цельсія, а вологість знижується, створюється атмосфера задухи. Пил забиває ніс, рот, проникає в отвори будинків і навіть у середину годинників. За останні десятиліття кількість бур зросла. Це пов'язують із наступом пісків на довколишні райони. Адже в порівняно недалекому минулому Сахара мала інший вигляд. Учені довели, що колись це була зелена рівнина, яка годувала жирафів, буйволів, антилоп, страусів. Сьогодні відомо, що найбільша пустеля світу з'явилася, коли сюди дісталися пастухи – вони кочували з величезними стадами тварин, які поїдали та витоптували розслідність. Трав'яний покрив ставав дедалі слабшим і вже не міг утримати піску. Тоді він зрушився, і армія з незліченої кількості піщинок перетворила навколишній простір на безплідні пустелі. Наступ Сахари не припиняється ні на хвилину. За підрахунками вчених, піски щороку захоплюють 40 тисяч гектарів землі позбавляючи людей пасовищ і ріллі, доріг і жител. Міражі є уявними зображеннями віддалених об'єктів. Часто вони сплюснуті або видовжені, як у погано відрегульованому телевізорі. Одне слово – міраж. Чи знаєте ви, що дослідникам пощастило отримати чимало фактів, які підтверджують, що Сахара знала й вологий період? Так у низці западин, заповнених водою. Знайшли не лише молюсків і амфібій, а й навіть крокодилів.